Du tjänade inte minst en rubel med din jävla, din jävla garderobskrep, oförmögen till någonting. Allt du kan göra är att sitta på andras nacke, eller fan på socialen, eller ersätta din otvättade skitstödel med tre kok. Du är full av skit. Döda dig själv. Alla sa till mig. Ta aldrig kontakt med någon som du. Du är giftig. Jag skulle aldrig överväga att anställa någon som du. Du är en outsider. Du har inte hemma här. Gå tillbaka dit du kom ifrån. Vår kontaktar över. Kontakten aldrig igen. Jag är inte intresserad av ett förhållande med någon som liknar du. Ibland är det bara tystnad. Ibland är det ännu bara. Ett kallt skratts. Du har en reaktion på dina känslor och upplevelser till och med alldeles nyss när det redan var över för länge sedan skrev en viss person på Dumpens Facebookgrupp att de måste utreda den onda tron i fri och på en annan Facebookgrupp som ämnade sig åt migration till Sverige hur går det om att bara en trans medborgarskap och utvisade från Sverige nästan citat den nämnda blev omedelbart spärrad men Facebook och aktiveringstjänsterna behåller spå av allt detta det är helt normalt det är alltid detta för att känna sig förkastad, att känna sig som en förlorad i samhället som är avsedd för lidande, avsedd för glömska, avsedd för att leva i rädsla, traumatiserad, ensam och övergiven, avsedd att dö i djup misär och bli bortglömd av alla. Det är jag känner när jag går förbi den här grillen. År 2011 spottade den som sa den ovanstående kränkande frasen på ryska i min möte, sparkade mig i magen och kastade plattans på mig. Ingen kom till mitt förslag, vilket fick mig att tro att jag förtjänar allt detta.